Varga Zoltán műsora minden vasárnap, magyar idő szerint 20 órától. A következő beszélgető partnerem Sós Zoltán, tréner, kommunikációs szakértő. Szia! <gül> Szia! Nagy szeretettel a kedves hallgatókat is. Kommunikáció és szakértelem, mind ez összepárosítva. Nem nehéz <gül> ez egy kicsit? Manapság én azt érzem, hogy a kommunikáció valahogy nem igazán működik az emberiségnél te, Én nem tudom, hogy mikor működött, őszintén. Tehát amikor még, amikor még nem szavakat formáltak, hanem ágakkal verték fejbe egymást, akkor is voltak gondok ezzel, és valószínűleg akkor is megvoltak azok, akik jól megértették egymást, és ez szerintem korokon át, ez mindig visszatérő volt, hogy sokat csúszott el, sokat ment félre, de volt, amikor jól működött, és ebből néhány univerzális szabály az levonható tanulságként, és aki ezt jól használja, az jól kommunikál, kortól, meg társadalmi berendezkedéstől függetlenül. Most a megközelítésed véget eszembe jutott az, hogy talán annak idején, amikor füstjelekkel állítólag kommunikáltunk, füstjelekkel csak, azért az milyen, micsoda tanulást igényelt? Tehát most akkor a könnyebbséggel élünk, létezünk, és te ezt meg szeretnéd szakérteni, vagy meg is szakérted. Hogy kell a kommunikációt megszakérteni? Hát szerintem, ahogy például itt mondtad, hogy tanulnia a füstjánél, hogy vannak egyszerű dolgok, amiket az ember jóha tud. És ennek egy részét ösztönösen is tudja az ember, vagy tanulja a gyerekkorban családból, vagy a környezetéből, a triviális dolgok, de hogy például arra nézek, akivel beszélek, és ez annyira magától érthetődő, mindenkinek a könnyőkénye jön ki, de ha megnézem hétköznapi emberek beszélgetését, mégis olyan sokszor hiányzik. Vagy elmélázik, és máshova néz, vagy, vagy, vagy direkt bosszantani akarja a másikat, és máshova néz. Ez egy alapvető dolog. Vagy még alapvetőbb, hogy amikor a másik mondott valamit, vagy éppen mond valamit, azt olyan jó lenne végighallgatni, csak hát ugye néha ez nem egyszerű, mert az emberből jönne a válasz, meg néha robbanna kifele a válasz, de hát hogy meg kéne hallgatni a másikat. Ó, ó, ó, na most nagyon rátapintottál, de a tapogatást egy uh -huh. picit későbbre csúsztatom, mert jó, jó, jó. a beszélgetés, jó, jó. minden beszélgetés elején, elején, elején, föltesszünk egy kérdést, vagyis, hogy az előző beszélgető partnerem feltette már, én átadom uh -huh. neked. Sosem tudom, yeah. hogy ki az, akivel beszélgetek, s majd aztán, de majd ez te rád is vár, hogy felteszel egy kérdést a beszélgetésünk végén a következő beszélgető partneremnek. No szóval, ah, a te okay. kérdésed a következő, amit kaptál Bókai Zoltántól, uh -huh. egészségedre hallom, hogy vizet fogsz inni, vagy hát legalábbis töltettél, ennek én örülök, hogy élünk, mert ez egy beszélgetős műsor. Hát, Kicsit úgyne. elfelejtik a beszélgető partnereim, hogy én nem riportot készítek, tehát Zoli nem riportoz, beszélgessünk, jó? És itt most ezt a tapogatást Förem, nagyon fontosnak tartom, ugrok, ugrok, jó. mindjárt. Szóval a kérdés, Bókai Zoltán, karmester, mozdonyvezető, így képzeld el, karmester és mozdonyvezető, két szakma. Tőle a kérdés feléd így szólt. Mennyi uh -huh. időt, ha tehetnéd, vagy nem tudom, mi az elejét, uh -huh. de a kérdés konkrétan, mennyi időt töltenél az életedből Benban utazással? Hmm. Érdekes, és ez mindig a, a párkapcsolatomban is kérdés volt, hogy ö, kevéssé vagyok utazós. Van egy-két dolog, ami, ami engem leköt, vagy nagyon érdekel. Anglia például kifejezetten oh, oh, oh. az orientalisztika. Ah, Semmi gond, megértem. Orientalisztika az, az ifjú koromban rendkívül vonzott, tehát Kína, Japán nagyon, de viszonylag mérsékelten. de hát aztán a párokkal, meg az ember összehangolja az életét azzal, akivel együtt él, és finom hangolja, hogy kinek mire, hogy van igénye, és hogy alakít ki közös programokat. Így aztán bele sodróttam és egyre jobban megkedveltem, ha nem is messzire, de például hihetetlen szépségű székesfővárosunk, az épület sorok, a Duna az, hogy az ember fölmegy a várba, és egy óra úttal olyan, olyan élményeket szerezhet meg, amiért másoknak néha órákat napokat kell utazni, az valami Kata az is, úgyhogy nálam az utazás annyira nem Nyom. Azért majd a párod alakít rajtad, gondolom én. Ebben biztos vagyok. Következő feladatot adom most azon túl, amit az előbb említettem, hallgatnak. De mit kérdeznél magadtól? Van-e olyan, amit megkérdeznél? Olyan jó lenne, ha már valaki feltenné, de a választ nem most add meg erre a kérdésre, ezt is majd a beszélgetésünk <gül> végén, majd visszatérünk, jó. és akkor feltétel. Tehát a feladatod, mit kérdeznél magadtól? van -e uh -huh. esetleg egy válasz, ha nincs, az is jó, ahogy majd jön. És akkor most jó. tapogatni szeretnélek egy kicsit, de csak hangban kommunikációs tekintettel, mint szakértőt. Sokan leszúrnak köszönöm. engem azért, nagyon szívesen, én köszönöm, ha segítesz ebben. Szóval sokan uh -huh. leszúrnak, leszúrtak már engem, hogy belebeszélek a uh -huh. az adott illető beszélgető társ szavába, uh -huh. gondolataiba. Uh -huh. Majd amikor ő beszél, akkor... Én, én, én nem bírom ki, és rávesz, ez nem csak amikor értekezésnél vagyok, hanem egy sima, igen, egy sima beszélgetésnél is. És nagyon sokszor, szakérts meg, mit tudok tenni, hol tapogassam ki magam, hogy megjavuljak? A kérdés azért nagyon jó, mert eleve benne van egy szakmai válasz is. Tehát azért különböző helyzetek, meg különböző életszituációk, vagy különböző célú beszélgetéseknél egy picit más-más lehet a szabály. Amikor van egy interjú, ahol, ahol ki kell jönnie valami üzenetnek, vagy értéknek, és ott van valaki, aki moderálja, és a kérdésekkel irányítja ezt a beszélgetést, ott teljesen logikusnak látszik, hogy időnként határozottan szabja meg a beszélgetés ritmusát, menes, irányát, szerintem ez teljesen elférhet, ha nem sért meg senkit, szerintem ott totál helye van. Négy szemközti beszélgetésnél viszont, ahol ugye két egyenlő fél társul egymással, ott ez egy nagyon-nagyon pont, hogy a két félben meg legyen az a néha igen kemény erőt igénylő tolerancia, hogy meghallgassam a másikat. Ugye ez akkor is elő szokott fordulni, hogy ez karcolódik, ha az egyikük egy picit gyorsabb, előrébb jár fejben, és már tudja, hogy mit akar a másik mondani, és befejezi érte a mondatot, de, de az ott a másikban azért volt egy igény, hogy elmondhassam, hiszen a kommunikáció erről szól, hogy megosztani, átadni egy gondolatot, és erre határozottan igényünk van, hogy kifejezhessem úgy abban a formában, abban a ritmusban, ahogy én szeretném, és aki jól kommunikál, az képes tolerálni a másik sebességkülönbségét, eltérő kommunikációs igényét, és annyit hallgatok meg a másikból, amennyire neki igénye van ahhoz, hogy át tudja nekem adni azt, amit akar, mégpedig olyan formában, ahogy ő szeretni átadni. Hú! Sok információ, sok minden eszembe jutott. Most nem szóltam bele, de amikor én beleszólok, abbe, köszönöm, a beszélgetésekbe, a beszélgető partnerbe oda bele valamit, ami nem uh -huh. odaillő adott esetben, a külső fülnek zavaró lehet uh -huh. adott esetben. Csak én ugye mennék tovább, tehát most mutatok valamit. Tehát akkor, amikor te elkezdhet ezeket mondani, lehet, hogy én gyorsabban is rajta lennék. Tulajdonképpen ezt nem szereti a kedves hallgató, aki hallgatja uh -huh. az adott illetőt, jelen esetben engem. De én annyira darálnám, meg annyi infó, van bennem, ezzel mit Igen. lehet kezdeni? Gyakorolni. Legjobb hír. Ugye ezzel kezdett, hogy még a füstjeleknél, hogy annyi mindent meg kellett tanulni, most már könnyebb, mert, mert egy csomó dolog leegyszerűsített, és tényleg így van, hát online korban élünk, bárkinek sem villanás alatt el tud jutni egy üzenetet, egy gondolat, sőt egy kép, egy videó, egy megosztás, bármi. De ettől még magát a kommunikációt ugyanúgy tanulni meg fejleszteni kell, főleg az élő kommunikációt. És a nagyon jó hír az, hogy ez egy fejleszthető, ennek az alapjain megtanulhatóak és elképesztő magas szintre emelhetőek, még akkor is ha egyszerű dolgokról van szó. Az egyik pontosan ez, és ha már ezt a tüzet ugráljuk körbe, akkor ugráljuk körbe, hogyan hallgassam meg a másikat. És ez sokszor úgy néz ki, hogy két ember leül egymással szembe, és ha bennem megvan, sűrűn bukkan elő az az inkerencia, hogy én már úgy mondanám, már úgy tolnám más, akkor a gyakorlásnak az lesz a célja, hogy szépen hozzászokjak ahhoz, hogy igenis meghallgassam. És először, pokoli nehéz, és már robban is ki belőlem, és már tudom tartani, de a fejem már céklavörös, nem baj az, akkor még átmegyünk rajta néhányszor, mindaddig, amíg ez a képesség, hogy meghallgassam a másikat, az enyém nem lesz. Igen, de megint hozok egy det. Amikor, ér, amikor kimondasz egy olyan infót, ami bennem bekapcsol egy azonnali kérdést, uh -huh. és mondjuk, amikor én papír és toll nélkül vagyok uh -huh. jelen esetben, uh -huh. most azért ide tettem uh -huh. magam elé, viszont okay. ha nincs, nem tudom uh -huh. lejegyzetelni akkor mm -hmm. bele kell szóljak, idézőjelbe téve, a bele kell Steam. szóljak. Steam. Az, Steam. Is, az is megfordult a fejemben, hogy ugye mivel rengeteg kommunikációs csatorna van, ugye a füstjeltől kezdve egészen az angol nyelv, vagy a világnyelv, aztán a magyar, milyen kis pici ország, de milyen kemény nyelv, és milyen kevesen beszélik, milyen jó, valamilyen tekintetben mindenképpen. A másik pedig, hogy van ugye a süketni tettere és akkor ezt lehet, tudom, a tettere tetszik, azt beszéltük, amikor elkezdtünk beszélni, ez is kibonthatnánk, vagyon mit is jelent mélyebben. Szakértsük meg a te gyermek korodat hamarosan, egy fél pillanat, és bele fogunk csapni oda is. Soft lights are glowing, the bar hums with whispers, a slow melody drifts through the shimmers, silver champagne on the edge of your glass, and I just watch you as you sway in the past. The piano whispers a secret so low, you smile at me and time starts to slow. Oh midnight dance with me. Let's forget how time slips away. One kiss in the moonlight's melody. Could make this moment forever stay Your velvet dress brings the old times alive Your steps softly echo a tale from behind Love, if, is a song played in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 kiss in the moonlight's melody could make this moment forever stay one touch one heartbeat one fleeting promise where heaven meets stay with Won't break this dream. As the band fades, the lights dim down. Your hand in mine, lost in the sound. One final note. akivel beszélgetek, tréner, kommunikációs szakértő, és ha már azt lehet, hogy kihasználok teljes mértékben téged, szakértsük a kommunikációt, de még mielőtt ezt folytatjuk, belemenned uh -huh. a gyermekkorodba, hogy mi, mi történt veled a kommunikatíve kisgyermekkel annak idején. Jött egy gondolat, hogy te majd szakértője leszel a kommunikáció, honnan jössz? Honnan jössz? hát ez deszéplet lett volna, ha így van. Úgy látszik, hogy azért valami kötődésem volt ehhez, mert kristálytisztán emlékszem, hogy szeretve tisztelt nagyatjám, még akkor ilyen orsós magnetofonok voltak ilyen tisztelt, ahol szallagot tekertek át. és fölvett, fölvett dolgokat, hogy miket meséltem, azt már nem tudom, de hogy ezeket, ezeket ő vette föl, tehát valószínűleg volt bennem már arra, hogy karatyoljak. És az ment ott. hogy mennyire volt ez kontrollat, azt nem tudom, de zajlott. Később ez elő-elő bukkant, mert általános iskolában időnként szavazál, szavalás, akkor voltak ilyen gyönyörű ünnepségek, akkor ott elmondani egy verset, tehát megvolt e felé az affinitás a szeretet. Viszont nagyon érdekes, amikor elmentem középiskola után dolgozni, és én könyvkereskedőben mentem el, akkor én elmentem a könyváruház illetékeséhez, jelentkeztem munkára, és azt mondtam, hogy én nagyon-nagyon szeretek olvasni, szeretnék könyvekkel foglalkozni, de könyvekkel akarok foglalkozni, emberekkel nem, úgyhogy én raktárban szeretnék dolgozni, és én 7-8 évet egy könyvesbolti raktárban dolgoztam, De gyakorlatilag másod magammal. Most még előre ugorjunk, Az jó. első kép, ami a gyermekkorodból beugrik, mit tudom én, egy éves, vagy tíz perces, vagy öt éves vagy uh -huh. egész Picó. sincs. Nincs Fogalmam beugrúsz. sincs, hogy mi, hogy, hogy, mi, hogy mi volt, mi ez a kép. Milyen kép, hogy mit tűnik, biciklin ültél, és szuperúl tekerted, vagy leestél, vagy fölrepültél, uh -huh. mit tudom én, uh -huh. vagy fagyit nyaltál, és Hát, kinombolt. jót kérdezel, akkor hinta. És hinta. tudtál? Akkor már gyerekként hintázni? Nem hiszem. Nem hiszem, szerintem segíts, Egyszerűen csak a, a mozgás öröme élvezette, de nem okozása. Ez volt a szerepköröm, hogy élvezzem, hogy meglöknek és intázok. Kinti játékos volt-e, vagy benti? Tehát, hogy a házon belül inkább, vagy vegyesen? Gründ... gyümi. Szerencsés voltam, mert kertes házban nőttem fel, és abban is szerencsés voltam, hogy atyám nagyon szeretett focizni, és fiatal koromtól kezdve vitt és azért a délutánjaim természetesen a tanulás után mm. kint a, a Grundon. Azért ilyenkor nehéz nem beleszólnom, tehát vegyi gyümi, apukád Igen. és kint játszol, tehát ugye ebből egyenlő számomra az én tekervényeim által egyenlőséggel mm -hmm. az az, hogy pálinkát készítettél otthon. <laughs> De, de, hát és jön. ilyenkor nem bírom nem elmondani, most megálltam, most bírtam, de már nem biztos, hogy ott az a poén, vagy az a nem poén helyt álló. Na ezzel mi lehet még kezdeni, hogy folytassuk a te szakértőséget? Hát de válaszok külön, válaszok külön tehát Az, és az előző rész is nagyon, nagyon jó volt, amit nagyon tetszett abból, nagyon jó érzés volt, amit mondtál, hogy az, hogy az ember hallgatja a másikat, és fölmerül a fejében egy kérdés. Ami egyébként ahhoz kell, hogy pontosan értse, hogy a másik mit mond és mit akar átadni, az helyén valóha megkérdezi, mert, mert akkor nem leterelte, nem féretolta, nem letromfolta, nem átvette az irányítást, hanem pusztán csak biztos akar lenni abban, hogy amit a másik mond, azt tényleg érti és tényleg úgy érti. Azzal semmi baj nincs hiszen ettől a másik még ugyanúgy a saját vonalában még folytatja, még ő adja át a gondolatot, a másik csak azért kérdez bele, mert ezt garantáltan úgy szeretné megérteni. Vagy ha eszembe jut például egy pont egy ilyen vegyi egy vicc, és ezt közben pöccintem, ugye ez már egy kis érzékenységet kíván, hogy vajon a másik fél mennyire tudja ezt lekezelni hogy ezzel mennyire billentem ki, mennyire akasztom meg, mennyire töröm meg az ő kommunikációját, vagy uram, bocsá, ő milyen érzékenységű témáról beszéltünk. Egy laza beszélgetésben simán belefér. Ha ő most éppen egy, egy mély, az életét meghatározó, érzékeny témáról beszél, akkor még akkor is, ha eszembe jut egy, egy tíz pontos poén, akkor is kell, hogy tudjak uralkodni magamon annyira, hogy ne vágjak tönkre egy jó beszélgetést egy poén kedvéért. Oké, okay, na most eszembe jutott erről megint egy másik történés, okay. egy alap. Ha mondjuk uh -huh. én, ö, hogy is for, forgassuk ketté, két Jó. oldalról, az egyik az az, hogy én nagyon magam alatt vagyok, már uh -huh. beszélek valakivel 20 perce, és csak sírdogálok, uh -huh. sírdogálok a fájdalmaimról, uh -huh. uh -huh. beszélek és az uh -huh. illető nem bírja ki, bedob egy poént. Tehát mondjuk most gondolkozom hirtelen, mi lehet az, hogy én most itt uh -huh. Jaj, én akkor a balesetet szenvedtem, a jobb lábam jobb oldalt, a bal lábam bal oldalt, ketté hasadtak, és kézed utána uh -huh. összevarták, és annyira fáj, és annyira rossz, is itt vagyok a kórházban, uh -huh. és, és figyelj, akkor most a nővérke nem ül bele? És akkor mondjuk ezt mondta az illető, akivel, akinek sírok. Ez gáz? Tehát uh -huh. uh -huh. ezt kell bent tartani? De, de, tudja, várján, kérdés. Most, de tudja én azért az illető, hogy én elvont vagyok, mit tudom én ki vagyok, lehet velem viccelni alapjában véve, de ez egy nagyon komoly baleset volt. Nem tudja eldönteni, de egyszer csak kiesik belőle. Értem. Szerintem azt tapintod, arra tapintottál rá éppen, ami egy szakmai pont, hogy nem a jó kommunikációban nem az a kérdés, hogy besújkoljak a fejemben néhány alapvető dolgot, és aztán azt használja mindenütt, mert az úgy működik. Ez, ez mechanikus alkalmazása lenne törvényszerűségeknek, ami, bocsánat, egy picit butuska használata lenne, hiszen a helyzet dönti el, hogy egy adott eszközt lehet-e használni, vagy sem. Tehát az, hogy például valaki eleve egy humoros, játékos, jókedély jóbeellétottságú ember, az nem azt jelenti, hogy ő mindenütt használhatja a humort, vagy hogy tilos használni a humort. A helyzet, a másik személye az, hogy az ismeretségünk mennyire mély, hogy amit éppen mond, abban, abban hol tart, hogy, hogy most olyan őszintességgel oszt meg velem valamit, amivel beavat, és ez most, ez most meglehetősen személyes dolog, amit velem megoszt, akkor ott nincs helye visznek. Ha éppen mesél el valami történetet, de, de megvan az olyan nexus közöttünk, és ő tudja, hogy én játékos vagyok, és most már érzem, hogy egy, a nagyját már kiadta. Most már egy kicsit kifele jön belőle, akkor simán belefér. De hogyha mondjuk tudja rólam, ha már most ennél maradok, tudja rólam, hogy uh -huh. annak idején sok nővér ült az ölembe. Igen, hát ebben de... az esetben szinte várja is. <laughs> ki ő vagy vagy én, aki szenvedte a balesetet. Mondtam, hogy ugye így vezettem az előfelé, hogy forgassuk meg. De most, hogyha ugye nekem mond valaki uh -huh. egy nagyon komoly történetet, bár kicsit válaszoltál már azért erre, uh -huh. és uh -huh. abba nem illik bele az az adott poén. Nem is értik. Uh -huh. Veszem, észreveszem, hogy vagy nem akarja megérteni. Na ezt viszont te fogalmaz meg, kérlek, hogy ezek miért vannak? Tehát én hallgatom a beszélgető partnermet, jelentesebben mondjuk téged, és uh -huh. beszövöm, most befogom szőni, jó? Mondd el a választ, jó. és beszövök majd valamit, nem tudom, ami majd eszembe jut. És akkor utána jó. jön egy esbetű szó, amit mindenképpen megkérdeznék, hogy azzal mit tudunk ezeni. Szóval, most te mesélsz nekem valami történetet. Kérlek, mesélj, hogy utaztál a legutóbbi alkalommal, hova utaztál? és bele fogok szólni, valamit. Nem jó, tudom jó. még mit, de megpróbálom. Készen állok, készen állok. Angiába utaztam ki, kérlek szépen, egy fél képzési programra, mégpedig itt február elején, közepén kint voltam körülbelül két hetet egy zseniális, gyönyörű helyen. Ráadásul az volt a nagyon nagy szerencsém, hogy egy igen kedves barátoméknál laktam, tehát olyan Környezet olyan, olyan luxus ellátás mindig azon viccelődtünk reggelente, amikor reggelit csinált, hogy hát én a bookingon pontozni fogom a szállást, és hogyha ez a tükörtojás nem olyan, amit akkor a bookingon lehúzom, és állandó ezen kun hogy hogy na, jó, de akkor ő odafigyel, és mindent előkészít, mert hogy a bookingon jó legyen. Te én várom ám, hogy közben. csak el, na, hát hát a, a az, a az az igazság. Az az igazság, hogy nagy feladatot adtam, te pedig egy idézőjeles általánszorítól, de nem baj. Hát, megvan. Mi ha a francnak mi, reklámozod mi nekem a Booking.com-ot? Ennyit. Nem fizet nekem. ennyit <gül> Jó, jó ennyi. ennyi. <gül> Még. Spontenitás. Te mit tudsz ah, ezzel kezdeni? Uh -huh. Nem csak most, uh -huh. általában. Megmondom, miért érdekel ez. Nagyon sok nehézséget okozott az életemben az, hogy spontán vagyok túl uh -huh. sokszor. Emellett be is tudok keményen görcsölni valamiről Aha. szeretném, hogy beszélj majd, és direkt most ide teszem, de még ne, megint csak azt mondom még ne, ha minden igaz, te egy nagy troll vagy, vagy legalábbis szakérted. Majd dugrunk ide, jó? Pillanat. Jó, Tehát, jó, jó. pont te hát igen? Ez már most jó lesik, hogy letrollosztál itt. Tehát, hogy ezt <gül> megadtad, hogy én vagyok, a trollok ősanyja, ez már, gondolma, a nagy szám, ha, ha, hallgatók alig várják, hogy ki buggyanjon a troll, bugyanyom mert tök kultúráltan... No, no, szóval spontanitás, mit lehet ezzel ezen? lehet -e ez terelni? Mert alapjában véve ez az élet maga, a most. De akkor uh -huh. mégsem, mert legyél intelligens, legyél ott a mostban, uh -huh akkor az feltételezi, hát hogy pontán vagy. Szóval mit tudunk vele kezdeni? Nézd. Kell ez? Hogy használjuk? Mit csináljunk vele? Mert ez csak úgy van. Most. Itt, uh -huh. itt van. És ez is, uh -huh. ez oda is, bocsát még egy, hogy amikor mondjuk te beszélsz, vagy a beszélgetőparton, mer egy beszélgetésnél ez és valaki beleszól, az is ott van uh -huh. a mostban. De teljesen. Egy picit nekem mindig az a kérdés, hogy mi a cél? Mert ez nem lehet megkerülni. Tehát ha ez egy laza, könnyed, esti beszélgetés, aminek nincs tétje, Egyszerűen csak jól érezzük magunkat, üdögélünk, nézzük a csillagfényt, és ami eszünkbe jut, arról beszélünk, és semmi más cél nincs, mint az, hogy kellemesen eltöltsünk egy órát, az egy annyira zabolátlan, csapongó, teljesen spontán párbeszédek sorává alakulhat, mint egy gyöngyfüzér, össze-vissza kavicskák egymás után fölfűzve, mert az ott szabad. Senkinek nincs vele semmi komoly elvárása, csak beszélgetünk lazán, és kinek ami eszébe jut, azt elmondja. Ez egy teljesen tiszta dolog. Ha viszont arról beszélünk, hogy van valakivel egy, egy olyan beszélgetés-kommunikáció, aminek viszont kéne, hogy legyen egyfajta hozadéka vagy eredménye. Egy szülő el akar érni valamit a gyereknél, hogy ő megértsen valamit. Át akarok adni valamilyen tudást vagy információt a másiknak, hogy ő azt használni tudja. Tart az ember egy mítinget, és ott bizony el kéne érni, hogy az ott lévő emberek megértsék. Van egy értékesítés, tehát van egy cél, amiért az a kommunikáció zajlik, na ott már kétes értékű eszköz a spontaneitás. Ugyanis egy profi, aki profi, az tudja, hogy mit szeretne elérni, tisztában van azzal, hogy mi az ahhoz az eredményhez vezető leghatékonyabb és legtisztább út, és azt csinálja, ami ehhez kell. Szóval, hogy nem... nem kalandozik el állandóan, és nem arról beszél, ami éppen eszébe jut. Mert nem az a kérdés, hogy hát végülis megcsinálta, és tök jót, és élvezték, és hát örömmel. Ebben nincsen kérdés, de azt érte el, amit szeretett volna? Amiért egyáltalán kommunikált? Vagy csak mint a, a magyar népességből, a ti -ti -ti -ti -ti -ti, tudod, az elején a madárka csőréből jön a folyondám, 85 fel, és akkor persze eltöltöttünk egy órát, de nem azért voltunk ott. Nem kötözködés megint, ugye, reflektálás hogy amikor adott illető beszél az életéről, megszakérted uh -huh. most a helyzetet, maga a kommunikáció, ami szerintem jelenleg 2025, amikor most mi beszélgetünk, igen nagy igen. feladatot adott, hát látjuk, ha csak most kimondom, nem politizálván a Trump és az Ukrán dolgokat. Azért ez, ez, ez csak egy ilyen zárójel, hogy azért azt végignézzük, hogy mi történik emberekkel, uh -huh. embertársainkkal, és ez mind a kommunikáció Igen. miatt, ez gáz, Igen. ez nagyon nagy gáz, ezt így föltehetnénk a tetőre, a szekrény tetejére, és így föl is tettük, nézegettük, tehát a kommunikációnk uh -huh. nem megfelelő, és most bezártam a zárójelet, szerintem legalábbis, okay. ezt most ugye azért említettük, beszéltük, és most eszembe jutott a gyereknevelés. Azért uh -huh. abban is kell, van három, és a legidősebb 15 már, van mm. nálam, nálunk. Mm nálam. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Szóval azért ez, az, az kíván egyfajta Tehát Lehet azt mondani, hogy este nyolckor menj az ágyba, feküdj le, hétkor kell fel, hatkor, uh -huh. akár most fogat reggel, most fogad. Tehát ez uh -huh. nem spontán. Ebben is lehet azért Világos. bizonyos spontán. Tehát nem minden közelít, de rengeteg spontanaitás kell hozzá és itt megint a kommunikáció, hogy, hogy, hogy értem én azt, hogy tudjam azt, hogy mit szeretnék kihozni ebből a beszélgetésből, One, two, most fejezzem be, mert hogy mindjárt uh -huh. folytatjuk veled. <laughs> Jó. Továbbra is hoz, Zoltán, trénerrel, kommunikációs szakértővel. Nem vitázunk, hanem próbálok reflektálni és megérteni. Azáltal, Igen. hogy te szakérted a kommunikációt, térjünk vissza a gyerek nevelés, amit megint csak én nem is szeretek ezt a szó, gyere, gyermekekkel való kommunikáció. Uh -huh. Oda sok spontaneitás kell. Nem tudom, hogy van egy gyermek. Nincs. Nincs. Szabad Ezért erről beszélni? Beszélhetünk róla. Bár hozzáteszem, hogy ha kommunikációról akarunk beszélni, és ha ebbe kérdeztél volna bele, akkor pont ez lett volna a válasz, hogy a legnagyobb tisztelettel azt gondolom, hogy ennek vannak sokkal illetékesebb, ihletettebb szakértői, akik azért élőben, saját maguk gyermekein is megtapasztalták ezt, és nem volna hiteles egy olyan embernek beszélni a gyerekekkel való kommunikációról, aki egyébként saját maga nem nevelt fel gyereket. Tény az, hogy ugye a drogmegelőzésben, ugye 11 év alatt, el futott velünk 20-30 ezer gyerek, tehát nagyon sok ilyen tapasztalat volt, de mi most nem erről beszélünk. Tehát ennek azért vannak jobb szakértői, hogy a gyereknél hogyan. Viszont, amikor mondtad a spontanitást, hogy a gyereknél milyen hihetetlen mértékben van -e egy igény, mert ugye egy gyerek ez nagyon szabad, hihetetlen gyorsan vált, hihetetlen szabad a figyelme és vesz észre. egyik pillanatról ugrál a másikra és csodál meg mindent, de azért ez nem csak a gyerekeknél van így, hanem a felnőtteknél is, van, akinek nagyon kötött a figyelme, és ő egy, egy nyomtáv, és hogyha csak egy picit kibillen, vagy félrebb megy, akkor az ő már őt zavarja. És van olyan, aki pedig igényi ezt a hihetetlen komoly, laza, könnyen összefűzött, szabadon gondolatokat váltó kommunikációt. De megint ugyanoda jutunk vissza, hogy aki kommunikál, az képesnek kell lennie, Szót érteni valakivel, aki ebben a nagyon merev, ha szabad, úgy mondanom, konzervatív mederbe megy, és ha ilyennel találkozom, és azt szeretném, hogy vele jól kommunikáljak, akkor igazodnom kell a stílusához. Míg ha találkozom egy ilyen virágról virágra öppenő, nagyon szabad, könnyed játékossal, akkor föl kell vennem azt a ritmust, ha azt akarom, hogy jól kommunikáljak vele. Az, amit mondtál a gyerekneveléssel kapcsolatosan, nagyon szépen uh -huh. köszönöm, hogy ezt kimondtad. Oh. Azért, mert oh. alapjában véve nem feltétlenül fogalmaznak így az emberek, amikor ez szóba került. Tehát nincs gyerekem, és ez egy egyébként ez egy elég kényes téma, nagyon szeretnék akkor uh -huh. erről majd egy szakértővel beszélgetni, mert hogy ugye mindenki tudja, hogy kell a gyereket nevelni. Mindenki. Uh -huh. Az is tudja, akinek uh -huh. nincs. Mindenki megszakérti. Uh -huh. Egyébként a Facebook erre egy nagyon jó kis rendszer, ahol ugye mindenki mindenhez is ért. Nem csak a magyar Ó, pedig. Sokan mondják, hogy a magyar. Igen. Nem, nem, nem. Az angol is, a japán is, meg a mongol is. Uh -huh. Szóval köszönöm uh -huh. szépen. Ez tényleg egy korrekt Igazán. kifogalmazás, megfogalmazás volt. Azért rád is kíváncsi vagyok. Te uh -huh. hol tartasz az életedben most? Hogy érzed? Hogy tudod megfogalmazni? Az 55. ben járok. Én nagyon is. Sok... Fej, fej, fej szerintem fel, a szerintem nem is kell beszélgetnünk. Csomó dologban elégedett vagyok azzal, amit eddig összeraktam, és, és ráadásul jó irányban vagyok. Ez egy nagyon fontos kettőség, hogy nincs frusztrációm, hogy Úristen, hát mennyi minden elmúlt és nem csináltam és hol tartok és hogyan, mert egy csomó minden értéket hoztam létre saját döntésemből, saját szándékomból, amire jó érzéssel nézek rá legyen szó éppen az előbb említett drogmentesről, legyen szó a szakmai munkáról, vagy kommunikációban. Tudom, hogy hány emberrel sikerült úgy jól dolgozni, hogy ő plusz értéket kapott. Visszatekintesz, összetudsz-e mindent kapcsolni, a gyermekkorodat, a jelen helyzeteddel, azt mondod, most ennyi idős vagy, amennyi nem ragozom, nem mondom, mert uh -huh. még egyszer, hogy 55. Szóval, hogy <síthat> Jaj, de Be volt, bennem, bennem az gyűlemlet lett fel, kb. 50-től, hogy pikpak elteltek az évek. Tehát, hogy a gyerekkor puff, aztán most itt tartasz. Ennyi minden történt, annyi minden történt. Nagyon vegyes, mert van, amikor valóban az érzés, hogy hova tűnt ebből, vagy húsz? Hát most volt az őt 30 anott ott és és tényleg mi lett a húszal, de amikor objektíven nézek rá, akkor nem így van. Tehát azért, ha ránézek arra, hogy például most az elmúlt csak, csak ebben a 2025-es évben mi minden történt már az kezdet óta, hiszen a második hónap épp hogy most ért véget, akkor rájövök, hogy hű, hát azért iszonyú mennyiségű dolog, zsúfolódott be egy aktív ember életébe, amit hónapok alatt megél. Az lehet, hogy távolatilag visszanézve később az el, mint a, a gyors vonat, vagy nem tudom, hogy hú, eltűnt, de amikor megélte, akkor ott volt benne az a rengeteg tapasztalat megélmény, szóval nekem abszolút nincs olyan érzésem, hogy jaj, már itt tartok, jaj, most mi van. És az annak köszönhető, azt gondolom, hogy egyrészt tartalmasak az évek, másrészt meg az, hogy mögöttem mennyi van, az egy dolog. De ami előttem van, az bőséggel tartogat még. Kihívást, megoldani valót, felkészülni valót, megújulni valót, szolgáltatni valót, teremteni valót, és valószínűleg ezért nincs az ember a múltba évedve, mert van előtte is a figyelme azonban, hogy mit kell most megoldania, és nem azon mereng, hogy jaj, hát mi volt és hogy volt. Bele kell, hogy tegyem ide azért, azt is most már az első alkalommal szégyellem magam, nem mondtam, hogy ugye majd ő tereltéged az utazások során. Itt kimondható, hogy Kovács Nikolett, akire gondolok, aki a te párot. Mm -hmm. Beszélhetünk egy picit a párkapcsolatokról? Akkor, akkor mm. mesélj, mesélj. Azt, azokat a részeket szeretném hallani, amik olyanok. Tudod? Tulajdon... Hát azokat átküldtem fotón, azt ja? mondtál, hogy ja? még fizetősen is, de hogy küldjem át, azokat már megvagyunk. De hogy azokat akkor szabad? Azokról beszélhetek? Azokról a pózokról? Bármiről. Amiket, amiket Bármiről. a vonattól láttam, hogy utaztatok együtt. Hát hogy ti, amikor utaztok, azt akkor uh -huh. Nikolett Niki, aki mondja, hogy na most utazzunk, kivétel az, hogy most Igen, ugye Angliában jem. volt -e. Tehát általában ő terelget, mert ugye azt mondta, hogy nem annyira féled az utazás. Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon markáns pont, megint amit, amit felhoztam. Én azt gondolom, hogy kapcsolatfüggő de minden kapcsolatban, többnyire inkább úgy mondom, többnyire a kapcsolatok javarészében van egy olyan fél, aki, akinek jobban van igénye arra, hogy mozgás menjenek, kikapcsolódás, programok, stb. Lehet, hogy valahol ez pont egyformán van, az, azt gondolom egy, egy csodálatos élmény, mert akkor együtt rezonálnak, de az esetek javarészében az egyik félnek talán egy kicsit intenzívebb igénye van erre, mint a másiknak, és ebben a helyzetben ez mindig tisztázódik, hogy akkor kapcsolatban ki a program felelős. Ez nálunk nagyon-nagyon jól működik, mert ezt, ezt mi ugye az elején, amikor ugye az ismerkedésnél egy csomó kérdést beszéltünk végig, hogy ki hogyan képzel egy életet, mert ugye ki kell derülni az elején, hogy ez, ez passzol-e, hogy nincs-e akkora szakadék, ami, ami vagy nem áthidalható, vagy, vagy iszonyú sokat kéne a hidakat építeni, hogy az működjön. De az elején az egyik téma ez volt, hogy kinek mennyi programigénye van, hova menne, stb. és ezt tisztáltuk, hogy hát megvallom őszintén, én vagyok a férfigént a lustább, a kényelmesebb, a a kevésbé, és akkor a Kini azt mondta, hogy jó, akkor, akkor ő ezt szívesen viszi, ő ezt imádja, és egy rendszeresen ez történik, hogy ő előállt programjavaslatokkal, amiket én nagy boldogan teljesítek szinte mindig. Napszugár voltam, szemüveget húztatok, holcsugár voltam, megugattatok, tábortűz voltam, szemeteket dobáltatok belém. Izó, parasz voltam. Megtapostatok, fák voltam, leszúrtatok. Gyert voltam, szétkentétek viaszomat, gyufalánk voltam, gyújtogattatok Megszüntem lángnak lenni, letagadtatok. Öngyújtoláng lettem, csillapítottátok a lelki velem. Seb lámpa lettem, játszottatok velem, A lámpa lettem, olvastatok a segítségemmel. Lávápa lettem, mutogattatok, színes neonfény lettem, képetekre formáltatok! TV-fénye lettem, benneteket, mozifilm fénye lettem, lenyűgöztelek benneteket, belső fényé változom. Leszek tiszta hit, prédikátora hisztek majd, leszek az érzelmek, küldötte éreztek majd. Leszek a tapasz! Ereje, megértetek, majd Leszek a társaság vezetője Követtek, majd Leszek a bizalom pártfogója Naívnak látok, majd Leszek a a sugárgyújtogatója Eszméltek, majd Leszek a türelem szikrája Életben tartotok, majd Végül a fény emléke leszek amíg emlékeztek rám, azután már az sem, azután már az sem. Sosz Zoltán, akivel beszélgetek, tréner vagy, kommunikáció szakértő, remélem átment, átjött sokaknak. Nekem most azért tanítottál jó pár dolgot, köszönöm szépen, megint befejezem ezt az állandó köszönömzést. Uh -huh. Niki, akiről most említést tettél a tekintetben, hogy az elején, a kapcsolatotok elején leültetek és megbeszéltetek olyat, hogy ki mit szeretne a következőkben, uh -huh. az a ti Ezt uh -huh. hogy kell elképzelni? Mondd már el, mert ilyenről én még nem hallottam. Mi, mi történt? Az, Niki, gyere leülünk, vagy Zoli, gyere leülünk, uh -huh. megbeszéljük a következő 159 millió évet. Na ez, amit most vetettél fel, ez olyan, ha az jász a tízes közepébe biztos kézzel lőtt volna be, mert ha mi arról beszélünk, hogy minek a kommunikációval foglalkoznak, tudom én azt, megy az nekem, miért kéne azzal külön foglalkozni, kifejlett példány vagyok emberekkel, beszélgetek el, munkámnak része, ne idegesítsenek már, hogy még erről tanuljak, vagy bármi. És ez, ez alapvetően igaz. Ugyanakkor a legjobban világítottál rá, miért van, hogy annyi kapcsolat csúszik szét, lesznek benne feleslegesen feszültségek, évek múltán derül ki, hogy hát valójában nem is illünk össze, és ez most derült ki, és az egyik fő ok ennek az, hogy igen tudtak kommunikálni, de talán nem de abban, is Most nem, nem bírom ki. Tehogy is. Bocs, folytast kérlek. Most nem bírtam. Jó, jó, jó, jó, értem, értem. Szóval, hogy ez egy, ez egy következő szintje a kommunikációnak, hogy két emberi lény, amikor, amikor elkezdi megismerni egymást, akkor nyilván ez nem egy ilyen mechanikus egyeztetés, hogy na itt van kipergetem ezt a pergament, itt van 150 pontban leírva, megnyalom a tollam végét, és akkor teséses mondani, reggeli felkelés, hány fel, reggeli igények, jó, fogmosásnál hova teszi, tehát nem egy ilyen steril, élettelen helyzetet kell elképzelni, de ha az embernek megvan a kvalitása, a képessége rá, akkor a könnyed a beszélgetésekbe, könnyed oldott finom mondatokkal, de azért belekérdezz, sétálunk a Margit-szigeten, ott van egy pár. És akkor az ember finoman beleszövőd, hogy jaj, de tündérek, nézd már, hogy mennek. megcsókolta, hát ez de gyönyörű. Egyébként én úgy szeretem, amikor az emberek egyszerűen nyílt téren is kifejezik a szeretetüket, vagy a szerelmüket. Ez egy kérdés volt, amire én választ várok, hogy ő hogy viszonyul ehhez. És ő meg fogja mondani, hogy hát azért nekem egy picit talán sok, hogy így, így nyíltan emberek előtt, és már is tudom, hogy akkor ő egy olyan típus, akinek erre nem annyira van igénye. Vagy azt fogja mondani, hogy imádom, imádom, hát ettől az élet, hogy ezek, és akkor tök mindegy, hogy hol vannak, és akkor tudom, hogy neki erre hogy van igénye. És ugyanígy fogok belekérdezni a nyaralási igényekbe is, abba, hogy hogy néz ki a napi beosztása, hogy ő mennyire igényli, hogy egy hétvége közösen legyen eltöltve, hogy egyébként milyen, hát bocsánat, de alapvető célok, fontosságok vannak az életében, hogy viszonylag a munkájához, ott van-e, ahol most lenni akart ennyi idősen, tervez a nagy váltást, ezek mind azok a kulcs dolgok, gyerekkérdés, kocsiház, életvitel, amiket meg kéne ismernem mielőtt összebútorozunk, mielőtt mondjuk jön egy gyerek, vagy mielőtt közösen felvesznek egy rakatnyi hitelt. Átja, Isten, annyi kérdés van, ne, Tom Csendben vagyok, jegyzeteltem azért. Következő... Isten, ezt <gül> a következő, a feladatod ugye nem felejtetted, és hamarosan bekövetkezik. Azaz, hogy Igen. te mit kérdeznél magadtól, ezen picit gondolkozz, ha most így beszélgetés közben tudsz. Én úgy veszem ki, hogy nagyon nem egyszerű a jó kommunikáció, de... A, az a füstjel az, az nagyon komoly lehetett annak idején. É, ha itt nézek, mondjuk két ha ember... Mi? É, há, kicsit égett a talpam, égette. Azért, azért fújtdok áltam, aztán Ú, Szóval eszembe jut az is, amikor a halláskárosultak, hogy mondjuk ők uh -huh, hogy uh -huh. kommunikálnak egymással. Azért uh -huh. az sem egyszerű. Te tréner vagy. Milyen előadásokat Igen. tudsz tartani, amivel segíteni tudod a, az embereket? Ugye azt mondod az előbb, hogy, hogy hát ez nem egyszerű. Én meg azt mondom rá, hogy ó, pedig nagyon egyszerű. És ezzel arra a jelenségre kaptam példát, hogy amikor valaki kívülről lánéz egy, egy szakterületre, ami lehet az autószereléstől kezdve a repülőgépvezetésen, hát a, a rádiós műsorvezetésig, hogy hogyan kell emberekkel úgy beszélgetni, hogy ők elmondják, és az érdekes is legyen. És közben a hallgatók, hogy ez kívülről nézve néha egy, egy varázslat, egy... egy biztos, hogy ez valami isteni adottság, és ez, ez, ez, ez tuti, hogy ezt, hát ezt nem lehet tanulni hát ez, ezt az ember, vagy születik rá, vagy nem, mert kívülről nézve még egy jó szakács is olyan, olyan hihetetlen könnyedséggel csinálják, és, és arra az embernek esélye sincsen. Miközben belülről az a szakács, az csak annyit mondta, hogy ne viccelj már a legegyszerűbb dolog, ezt itt szeretem, azt tudom, mert haránti ránt kell azt jelagom, két baroknél ad, de az a kanál, mert neki belülről valami egyszerű. És ez csak azt jelenti, hogy ez is tanulható, meg fejleszthető dolog. Ennek van néhány alapvető, egyszerű szabálya, amit tiszteletben kell tartani. Például, amiről beszéltünk, hogy meg kell hallgatni a másikat, vagy az, hogy a helyzet és a másikhoz való viszonyom dönti el, hogy mennyire fél bele az, hogy humor dobog bele, vagy nem. Ezek egyszerű, alapvető dolgok, amiket ha az ember megért és megtanul, akkor a saját bizonyossága, tudása, nagyon szépen megnő, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni, aztán elkezdi gyakorolni, lesz belőle néhány tapasztalata, akkor megérzi, hogy mi az, ami jól működik, mit kell elhagyni, megint kap egy következő dózisnyi tudást, és nagyon szépen fejlődik ebben is, lesz egy csomó bizonyosság, hogy aha, most tényleg meghallgattam, egész más érzés van a másikban, hát ez valami jó, és onnantól kezdve beillesztés, egyre jobban kommunikál. És ez az alap gondolata egy-egy képzésnek is, talán két irányban választanám, amivel én foglalkozom, az egyik a nyilvánosság előtti kommunikáció, tehát ha valaki meetinget tart, médiainterjú, konferencián beszél, prezentációt tart, stb. A másik pedig a hétköznapi élet magabiztos kommunikációja, és ott is talán kifejezetten a, a trollok elleni páncélzatnak a, a felszerelése az emberre, hogy ne tudják meállítani, ne roddjanjon össze, ne csináljon olyat, amit később megbánja, és jól tudja kezelni ezeket a figurákat, amik néha az is sajnos besodródnak az életébe. Minden ember ugye más. Hány emberrel szokta foglalkozni egyszerre? A VIP programokon max. 12 ember lehet ott. Ha ez egy lazább előadás, akkor ott lehet 50-100, 200-500. van -e olyan, aki felől azt uh -huh. érzed, hogy nagyon egyszerű, könnyen veszi, uh -huh. könnyen uh -huh. felfogta, hogy... uh -huh. és aki uh -huh. nagyon nehezen tud továbbjutni. Igen, abszolút. Sőt, nincs olyan tréning, ahol, ahol egy teljesen homogén közönség lenne, akik pontosan ugyanabban a ritmusban mindent ugyanúgy vesznek, mindenből ugyanannyi kell, mindenre ugyanúgy reagálnak, ilyen nincs. Ahogy mondtad, különbözőek az emberek, van, aki egy kicsit lassabb, van, aki gyorsabb, sőt, ez még témánként is eltérhet, mert van, akinek az egyik dolog olyan, amire abszolút csak csettint egyet, és azt mondja, jaj, jaj, ja, ez megvan, a másik meg ott izzad vele, a következő témánál meg pont fordulhat a helyzet, mert nagyon egyéni. Na pont ezért kérdezem. Tehát most uh -huh. valaki, ugye mondjuk elvonatkoztatunk attól, hogy te miről beszélsz, mit szeretnének ők te Igen. átadni, átvenni, de mondjuk valaki uh -huh. érti a történelmet, könnyedén megérti a historiet, valaki a matekkal van úgy, hogy úristen, már a négyesnél levágom, uh -huh. Uh -huh. azt, hogy úristen, <laughs> tehát fú, leizzadtam, már negyedik számjegynél. Nem kis feladat, amit te vállalsz, bár minden munkára, minden, mindenkinek, amivel foglalkozik, ahogy éles lehet mondani, azt átbeszélni, bemutatni, hogy milyenek is uh -huh. vagyunk kívülbelül. De uh -huh. milyen vagy nagyon belül? Nagyon belül, egy az érzésekre gondolok. Rendkívül uh, szabadon kacagó. És itt egy pillanat vissza kell utalnom uh, csodálatos Nikolettre, akivel uh, elképesztően szerencsés vagyok. Tényleg? és ezt nem tudom, hova kell majd, de elképesztően szerencsés vagyok, ugyanis pontosan ez a típus. Tehát a mi életünk az úgy zajlik, olyan harmóniában zajlik, hogy, hogy pusztán csak egy esti lefekvés szertartásában, ha nincs háromszor felcsattanó gyöngyöző nevetés, akkor ott valamelyikünk nagyon el volt foglalva, mert az a standard esti rutin, hogy, hogy felfoghatatlan mennyiségű apró játék kerül bele, a közös életünkbe, ami néha tudod, egy kis ide odadobott oda egy vicc, amit te is mondtál, ide bedobni egyet, oda bedobni egyet, hogy folyamatosan játékban vagyunk egymással szó tiszta értelmében, miközben mérhetetlen csodálaton keresztül zajlik mindez, de a legbelső, ez pont ez, ez a, ez a felszabadult, szabad játékos, aki a legapróbb dolgokon is el tud mosolyodni egy jót, és, és, és képes ezen kuncogni egyet, mert az ember élvezheti az életet, és ennek erről kéne szólnia. Ki nevet a végén? <gül> hát ez kére kettős kacagásba szokott torkollani, de azért nyilván van olyan, amikor valami, valamint ő hautázik tovább, akkor én adom a durcást, azért, hogy még többet kacagjon, valamikor megfordítva, szóval ez mindig hozza a szitu, tudod. Uh -huh. Ez jó, hozza a szitu, tehát a spontaneitása most és az odafigyelés nem belevágni a másik életébe, uh -huh. szavába, mondandójába, pont, pont, pont. Ugye én még ígértem neked, hogy megtrolkodlak, vagy te trollkodsz, ugye érted, miről beszélek, könyv, Igen. és ez előadást, arra lennék kíváncsi, hogy te az a bizonyos könyv, amit megírtál, ezt te írtad, és te mit trollkodsz, Vagy uh -huh. téged vagy miképpen kell ezt elképzelni? Hát ugye a troll, ugye az internetes szlengben jelent meg az, aki az ilyen kéreten tartalmakat, meg belekotyog beszélgetésbe, meg csak felzaklatni akar, tehát érdemileg nem tesz hozzá semmit, csak ott rombolgat. De hát ezek nem maradtak meg az online térben, és azt gondolom, hogy aki, aki éli a mindennapi életet, az bizony futott már bele ilyenekbe. Lehet, hogy még a családjában is, vagy a közeli baráti körben, vagy a barátok barátainál, vagy munkahelyen, ne adj Isten, egy főnöke volt olyan, vagy ügyfele volt olyan, vagy a hentes, vagy egy rendezvényen, vagy valaki vadidegen, de óhatatlanul futott már bele olyanba, aki, aki nem volt éppen intelligens, belekötött, csúnyán szólt oda, leértékelte, kritizálta, beszólt, bepeckelt, próbálta elvenni a kedvét, stb. Szóval ez, ez a helyzet, ezek az emberek köztünk élnek. Ez van, és nem lehet elvonulni egy szacorba hogy majd nem találkozom velük, mert, mert részesen, mert ugyanúgy valahol dolgoznak és ilyenek, és az ember összefuthat velük, és nagyon nem mindegy, hogy tudjuk-e kezelni őket, hogy meg tudom-e oldani azt, hogy egyrészt ne reagáljam, amikor, amikor összehoz vala rossz sors, másrészt meg, hogy legyen meg annyi stabilitásom, hogy ne karcolják meg az önbizalmamat, és stabil tudjak maradni, függetlenül attól, hogy milyen, ami bába futottam bele minden napokban. Az a helyzet, ugye erről most az jut eszembe, hogy tulajdonképpen azokkal is foglalkozhatnál, akik a trollok maguk, akik azt élvezik, hogy bántsák uh -huh. a másikat, az embertársat. Ugye? Egyéb irány meg. Fekete-fehér. Igen, nem. Tarara-tarara. Nincs meg egymás. Nélkül. Úgyhogy. Sok olvasót kívánok, és olyanokat is, akik, igazándiból szívesen, akik megtrolkodják a másikat, hát ha ők is elolvassák, mert szerintem ez lehet, hogy bár nem ismerem a könyvet, biztos, jó. Nem biztos, hogy sokan az, arra az oldalról azt mondanák, hogy ész, észreveszik. Most gondolkoztam a szón magán. Hogy mit, nem. Mert nem. én tról vagyok, nekem ez természetesen nem is érdekel ez a könyv, hiszen én csinálom, amit csinálok el. Zoli, egy annyira alapvető dolgot mondasz most, hogy ha ezek az emberek akarnának változni, meg javulni, akkor először arra kéne ránézniuk, hogy amit csinálnak, meg okoznak másoknak, az valahogy nem stimmel. De ezt már régeség megtehették volna ők biztos, hogy nem fognak egy ilyet elolvasni. Vagy ha elolvassák, akkor sem azzal a szándékkal, hogy változzanak. Mert ezek az emberek, nem ez jellemző, nem. Ez 100%-ig Maga a könyv is, meg a hozzátartozó online kurzus is, meg az élő tréning is, ahol ugye még gyakorolni is tudjuk, hogy hogy az ember élőben egy helyzetet, ez kifejezetten alaknak szól, akik sajnos néha trollokba ütköznek bele. Füst... Tróloknak a tilos a okay. belépés, hát no. az egyértelmű. <laughs> a füstjelekkel kezdtük, erről jutott most, Na, akkor valószínűleg ők fújták el a füstöt. Mit kérdeznél magattól? volt! <gül> és akkor kik gyújtották újra? Ezt, ezt majd egy következő beszélgetésünknek. jó. És akkor most eljutottunk ugye a végére, a beszélgetésünk végére. A feladatod hát. ugye az volt, az egyik, hogy tegyél hát. fel magadnak egy kérdést. Tehát te mit kérdeznél magadtól? Amit mondjuk soha nem kérdezett meg senki, és mondjuk van rá egy válasz, és úgy, úgy elmondanád. Hát amit még senki nem kérdezett meg tőlem, pedig milyen jó lenne, ha erről lehetne beszélni. Uh -huh. Hát ezen agyalog egy kicsit jó, egy pillanat türelmedet. Mert ez most gyakorlatilag a, mi az, amit én elmondanék másoknak szívem szerint, amit tartok annyira fontosnak, hogy jó, uh -huh. akkor ez legyen az, ha már egyszer úgy is a, a troll kérdést pedzegettük az előbb, hogy mennyire lehet bízni, hinni, elfogadni a körülöttem lévő embereket. mennyire lehet megérteni őket, mennyire lehet azt mondani, hogy igenis azért alapvetően azok jók emberek, ez lenne, a, ez lenne a fő kérdés, amit magamnak föltennék. Hú, <gül> kell, hogy beszélgessünk, mert most megint, de kész vége, lejártunk, lejárt az, az idő. <gül> most a végére az a kérdés maradt, hogy mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől. Igen, az pedig ez volt, kérem tisztelettel, hogy mi az a legnagyobb Legmelőbb dolog, amit ő megtanult, vagy megértett. Mi számára a legértékesebb tudás, amit megszerzett eddig élete során? Uh. Ha. ha nem egyszerű Bocsi. kérdéseket dobáltok egymásnak. Sós Bocsi. Zoltán, tréner, kommunikációs szakértő. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kevés trollt, vagy ha van a környezetedben ismert fel őket, és tereld, uh. ö, nem is tudom, gyújts sok tüzet körülöttük, és nem, nem <tűzlet> tudják majd elfújogatni.